Vår 31 tagningen då, efter att ha suttit och flamsat nu i en kvart Ja, men det behöver man göra ibland också Ja, och det är väl lika bra att vi flamsar ur oss innan mm. vi börjar Det är dessutom inget poddkompatibelt material Bär. vi har flamsat åt <laughs> Nej, verkligen inte Ja, du inte skulle vilja lägga ner podden, vill säga Nej. Ja, men eh, torsdag igen då? Ja Och eh, Veda eller lördag när du lyssnar kanske Ja Som man alltid ska säga För du gör alltid proffsen Ja just det Vi är ju sådana proffs mm. Så det är ju inte vilken torsdag som helst Det är ju ärtshopps torsdag mm. Eller för vår del Pizza Hut torsdag Ja det var det ju faktiskt Och de ger oss inga pengar fast vi säger det snabbt. Det är ju taskigt ja. Plus att vi sitter i en väldigt härlig mysbelysning Varför i helvete om man nu skulle vilja veta det Men bara för att bygga en liten uppfattning Om vad trevligt vi har när vi sitter här och tjötar mm. Jag har köpt lampor med internet ja. heter. Du, har köpt samma köp. du har gjort samma köp som jag gjorde mm. På Black Friday Fast jag gjorde det på eh, En vanlig dag Dark Tuesday mm, Just det, Philips U Så heter de mm. Och vi är inte sponsrade av dem heller Nej, men om... det, det ligger så jävla bra i mun ja, Philips men... U Men vi kan väl säga så här då Om det nu mot all skulle vara Någon högt uppsatt i Philips Sponsra oss då så kan vi säga det Nästa gång också Ja, absolut Bara... Philips ja. U <laughs> Ja, nu räcker det Ja, det är alltså lampor som du styr med telefonen Ja Olika färger och du kan dimma dem Och ställa in olika rutiner Ja, och nu har vi En ljusinställning som heter Tropical Twilight mm. Så det är ett Smått rödlila ljus här inne Så skärs i ett gött med Övriga röda föremål i det här rummet Inget jag har tänkt Nej. vara Nej Det är väl inget man orkar bry sig om Vi ska ju prata tv-spel idag Ja. Eller dataspel Som så många gånger förut Ja, det gjorde vi kanske förra gången också Ja, det gjorde vi, men det är skitsamma egentligen ja ja Men på tal om det En annan hemsida Frekvent nämnd i fyrkantiga ögon Vi pratade lite Förra veckan om Att det vore kul Att köra Battle Royale På riktigt, alltså som mm. en sport Kanske med paintball mm. Nu har hemsidan FZ Kört med de såna här Nerfs Ja, just det. Du de skjuter skummgummi ammunition på varandra. Så de har i samarbete med en annan ett annat företag kört sin Battle Royale League typ. Mm. Så det är klart att det var ju komiskt att det hände typ två dagar efter vi hade pratat om det. Ja, sen kom vårat avsnitt upp kanske strax efter så vi kan inte ta cred men vad fan det är väl inte helt ovanligt att komma på den tanken. Nej, det tror jag sidan. definitivt inte. Det gjorde någon nog redan. Det var ju bara ett jävla sammanträffande. Ja, men det känns ibland som att vi tänker lika samma. Mm. Så att vi borde ju få jobb där. <laughs> ja, kanske det. Eller så kan de få jobb hos oss. Mm. Vi kan betala med öl och köttfärsås. Så kan i alla fall mm. göra reklam för det. Här, jag sökte ju faktiskt jobb där som Fridana en gång. Ja just det ja. De sa tack men nej tack <laughs> Kan man översätta det här till nej för helvete Nej jag tror inte jag gjorde bort mig Nej det tror inte jag Så men jag tänkte <clears throat> Man ser vilka personer De redan har och som de vill bredda med Så det kändes det som att att inte ha en journalistutbildning och inte bo i Stockholm och vara en man i 30-årsåldern var inte till min fördel. Nej. Så kan man ju säga. Med all rätt, kanske. Ja, ja. Då kan ju vi fortsätta att expandera vårt mm. imperium. Så är det. <laughs> I mitt tv-spelrum. Ja, det blir inte mycket bättre än så. Faktiskt. Nej. Gott så kan jag väl tänka. Men eh, har du kört något kul eller sett nå kul den senaste veckan? Ja, framförallt så har jag på allvar bestämt mig för att eh, bli klar med Red Dead Redemption nu. Mm. Um, det är uppdelat i kapitel. Jag tror att det är sex kapitel plus epilog och jag har väl gjort halva kapitel fyra nu. Mm. Och när jag gissar. Jag har inte kollat hur många uppdrag det är på kapitel fyra till exempel, men jag tycker att de blir färre och färre så det kanske är sånt att eh, introt och det är, är ganska långt verkar mm. det som. Och det kanske är rimligt. Samtidigt som att eh, man i början där som jag sa att jag kunde njuta av och bara titta på solnedgången och rykta hästen. Nu känner man att man har gjort det och man har jagat lite och man har skaffat sig kläder och vapen man vill ha. Så nu är det fullt fokus på kanske lite sidouppdrag men framförallt på Hubble Story. Så nu har jag satt som mål att jag eh, vill vara klar till den eh, 22 februari. För då kommer Ensem. Mm. Och det hade jag i alla fall tänkt att testa. Nu när jag har den där prenumerationstjänsten så är det bara att testa det. Ja. En månad och så kostar det hundra någonting och testa i en månad. Jag är ju livrädd att det kommer att bli eh, som ganska många sådana <hör> online spel som har kommit till senast att det är Jävligt hypat och sen Är det kul i fem minuter Ja alltså det är Eller väl, så jävla buggigt att det inte går att spela Det är väl så det man tänker att det blir det är ju, De kallar ju Destiny för en loot shooter eh, Och det Kommer väl det här också vara Lite som The, The Vision alltså, Det kommer bli mycket eh, Små liknande uppdrag Kanske som liknar varandra Sådana här dailies som det heter på Destiny Eller hette när jag spelade det i alla fall Mm blanda med att köra samma uppdrag flera gånger för att få rätt loot. Och så får du ett vapen som kanske gör en poäng mer i damage och så byter du och sen kanske du kan mm. få en rustning, rustning med en halv mer i damage. Ja. Eh... Och så ska man göra så i ungefär sex månader och så har du väl en hyfsat bra gubbe sen. Ja, och det som är så fascinerande är att kommer man in och får rätt feeling i det där. jag menar så mycket som jag spelade det första det där ett tag så reflekterar jag ju knappt över att jag gjorde samma sak Utan jag tyckte att det var jävligt skön känsla i vaknen Att det liksom man kände hela kroppen när man satte ett sånt här headshot Så mm. jag hade, trots att vi låter som att vi rantar och klagar lite Så hade jag jävligt kul med första Destiny Det är faktiskt ganska kul med sånt Man blir ju ändå glad när det bara är en poäng mer i skada i Ja, apropå. men nu får vi se De snackar ju om det är Bioware mm. Som gör Anthem under EA-flagg Uh, misslyckades ju lite med det fjärde spelet i Mass Effect-serien där så en del går ju så långt som att säga att det är lite sista chansen nu. Mm. De kan inte floppa med en grej till. Uh, men samtidigt som de har utannonserat ett nytt Dragon Age då också. Uh, jag vet inte, spelar du klart tre någon gång? Nej, jag började dem på ettan. Ja, uh, okej. Okay. För det känner man väl att det, utan att säga för mycket för att förstöra för dig nu då så det är ju en fin twist På det okay. Dragon Age Inquisition Som det heter Och jag fick känslan av att de visade någon bild Från Dragon Age 4 Det är väl det enda de har gjort ett väldigt, väldigt kort trailer med bara ett namn typ mm. Och jag tror att det, Om inte en direkt uppföljare Så är det i alla fall en fortsättning på storyn Fast man kanske väljer nya en ny huvudkaraktär Naturligtvis mm. Så det känns ändå spännande Samtidigt, jag tycker att Dragon Age Inquisition kändes som ett väldigt, väldigt bra rollspel tills The Witcher 3 kom. Och de visade hur man skulle göra single player rollspel idag. <laughs> ehm, då såg man skillnaden i hur världen var uppbyggd och hur mycket bättre The Witcher var. Så, så jag hoppas att de kanske snarare inspireras av det den här gången. Mm. Det jag framförallt tyckte med Dragon Age Inquisition kan du tänka att det Världen kändes som en eh, online-värld Fast för singleplayer mm. Så det fanns inga andra spelare <laughs> Nej. Så tycker jag Och Bra beskrivning tycker jag Det tycker jag också För jag har ju spelat det Men jag kände det för att eh, Precis med Mass Effect så påverkas ju spelet Av hur man har kört ettan och tvåan Och eh, den saven jag hade på ettan hade försvunnit från din PS3 för det spelar ju ingen roll vilken plattform du hade spelat på, du kunde ju föra över saves hur som helst mm -hmm. i princip du lägger upp dem till ja. EA. Det var ju faktiskt ja. det första jag körde så det här var ny info för mig också Så när, när jag upptäckte då att min save från första Dragon Age var borta, så försökte då får man ju pussla ihop en bakgrund story, mm. det vill säga du får väl klicka i liksom sådana här triggers från första spelet jag har gjort den här questen Med den här utgången Och jag valde det här och det här Det var ett jävla mäck med det där Och så körde jag trean Och saven från tvåan fanns kvar Så att då fick man ju träffa huvudkaraktären Man hade i tvåan mm. Och sådana här grejer Och då kände jag ändå att Nej, ska jag spela detta så vill jag nog ha kört igenom ettan på riktigt först mm. Och där är vi Det är vi <laughs> Men jag har ju kört ettan då på riktigt ja. Så att det eh, är kört färdigt har jag gjort men sen var det en massa DLC i det Som jag inte har kört innan Som jag påbörjar i cellet mm. som, jag, som dessutom tror jag har Påverkan i trean sen Okej, okay. ja Så då ska jag köra färdigt Den stora delsen Eller expansionen kanske Man ska säga i cellet mm. Men eh, Har du kollat på någon film eller så? Eh... Ja Jag vill ha för mig Att säga att jag säger ja Just det jag har tittat på Slenderman Mm um, Inte dokumentären då? Nej, utan uh, Spelfilmen som kom förra året Mm Alltså jag Vet ju att jag brukar ju Gilla skräckfilm Be Brukar tycka att de kanske inte alltid Är så fantastiska filmer Men att det finns någon behållning I sånt som heter uh, Happy Death Day Mm Eh, som, den har inte fått speciellt betyg Men den tyckte jag var väldigt, väldigt charmig Och ganska rolig mm. eh, <kör> Jag hade lite förhoppningar För jag tror att när jag berättade för dig Om Slenderman eh, Kommer inte ihåg exakt hur du uttryckte det Men du menar en sån skräckfilm Som har sånt bra lore Typ Ja, kan man väl säga. Jag har kommit ihåg exakt vilka ord han använde nämligen, men ungefär. Nej, men det har gjort gjorts väldigt många roliga och kända creepypasta om det. Ja, så var det du så <laughs> Bra. Så att det skulle vara svårt att misslyckas. Ja. Men här kan jag bara säga, tyvärr så misslyckades de ganska rejält. Den här tycker jag var inte ens godkänd. Alltså Sen ska, är de väl man... lite väl sena man släppar mm. den filmen också kanske. Men ska man prata om ett till tio betyg så är den under en femma i alla fall. Mm. Tyvärr. Den hade Kanske ett par scener Som jag tyckte var rätt Snygga Och en del scener som jag tyckte hade väldigt väldigt Bra potential, men som de Med märkliga Inte nödvändigtvis Data-effekter i den Bemärkelsen att det var animerat Men de la på Scener som redan var lite otäcka så här, Och lite spännande förstörde de med märkliga effekter Mm. Och då blir jag men nej Det var ju bra som det var, vad fan håller ni på med Nu blir det ju bara pajet ja. um, Och de försöker även lite Det som uh, den amerikanska Framförallt då, The Ring mm. Gör så bra med det här uh, Videobandet och mysteriet Var kommer det ifrån, hur blir jag av med Förbannelsen uh, Lite det här japanska skräckfilmsaktiga mm. uh, De försöker På det spåret Okej, okay. och, och det går inte och, uh, Nej Um, för det, man vet att uh, videobandet från den första, The Ring, där är ju rätt. Säger man, den är rätt creepy. Mm. liksom bara bilder som är jävligt otäcka. Uh, lyckades de inte riktigt med lika bra i Sländerna, utan det blev bara att man, vad fan är det att titta på. Då skulle jag släppa den här filmen vid typ 2013-2014 egentligen mm. om den skulle haft någon effekt. För då var ju hypen som störst. Mm. Och eh, framförallt, och jag vet att eh, vi senaste avsnittet har pratat om det konstiga här med karaktärer och hur de beter sig. Mm. Så beter de sig jättemärkligt här. Så gör det att tänker, men det är inte rimligt att han eller hon ska reagera så här nu. Nej. För det, det stämmer inte med vad de har pratat om och vad man har vetat om den tidigare. Så nej, eh, Slenderman kan du definitivt hoppa över utan att <går> missa någonting. Då kommer jag att göra det. Ja, gör så. Nej, men Sl Slenderman känns eh, överspelad nu. Mm, det tror jag. Visserligen ligger det en ganska klassisk myt. Ja, och en ganska ny myt, va? Ja, Egentligen, om man jämför med många andra som finns. Ja, ja absolut, det är den ju. Är det så? Eh, tror jag läste i förbifarten i någon annan recension som jag tittade lite vad folk tyckte att eh, uppstod den på Reddit det är möjligt. Ja, för jag tror att jag uppfattade sånt som det, men det hade jag aldrig hört förut nämligen, så jag tänkte visst ifall du hade någon koll på. Ja, men det är mycket möjligt att det är så. Ja, det var länge sedan jag läste om mm. Slenderman och läste de här roliga Creepypastorna om Slenderman. Kan du förklara? Vad är en Creepypasta? Kanske är någon som inte... Ja, en Creepypasta är alltså en spökhistoria på nätet. Ja. Kan man väl säga. Bra. Till exempel No Sleep... Det finns ju ett sånt forum mm, okay. som man bara lägger ut spökhistorier. De brukar kallas för creepypasta. Okej, okay, bra. Och vill man ha ännu bättre koll så kan man ju faktiskt lyssna på poddarna som finns med sånt. Ja, okej, okay, bra. Det finns ju en creepy creepypodd som SVT har. Mm. Nej, vad fan säger jag? S, Sveriges Radio. Ja. P3 kanske det är. Mm. Med Jack Werner, han är ju en sån spökhistorieentusiast. Mm, bra namn också. Ja, det är jävligt bra namn. Det låter som en karaktär i en Björn film. Mm. Det är väl han som har skrivit lite böcker om uh, um, käll... Uh. Ja, han fysler mycket med källkritik och spökhistorier. Ja. Uh, på tolv det. Han kommer till vårt jobb, förresten. Ja det? Ja, han ska komma och föreläsa. Vad fan. Ja. Då måste vi bli kompisar med mm. Men uh, precis i detta nu så uh, slog det mig att det kanske inte var helt officiellt. Ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att det är så många på vårt jobb som lyssnar nu. Nej, jag vet en. Ja. Och, och du vet hur det är och du är tyst. <laughs> nej då, det är nog lugnt. Ja, alltså, vad, vad ska de göra? Skriv ut i Aftonbladet. Mm. Jack Werner kommer till Säffle. Ja, det hade varit häftigt. Ja, nej men det blir, det blir kul. Ja, det, det blir absolut att det kommer att bli. Det är jävligt viktigt också med källkritik mm, Absolut Ja men då så Jag säger väl det jag har spelat det sista Så drar vi igång sen på riktigt mm. För att Jag blev jävligt sugen Fick ett infall att koppla in mitt gamla Gamecube Ja Samma lilla lila låda Som jag köpte år 2003 Ja det är den färring jag har ni hade, hade sparat mitt studiebidrag, mm, Fantastiskt. Ni köpte den och och samma spel som jag köpte med den också, samma skiva allting Ja, det fick du med Mario Kart till din? Nej, det var det här var inte Mario Kart fanns. Aha, det var Metroid Prime. Okay, ja. Som jag köpte med. Jag fick, det var, det var ingen sån bandel utan ja. köpte dem separat. Ja. Och så blev jag ändå sugen på att spela Metroid Prime för att jag hade ju sån Metroid feber var det förra eller förra, förra året. Då jag körde jag igenom ettan och Men var inte det i samband, när kom det här Return of Samus eller Samus Returns? Ja, det var kanske i samband med det. Ja, det jag tror trodde fick... jag kom det förra året eller? Nej, det var nog förra året. Fan, är det redan så länge sedan? Ja, det är ju helt sjukt. Mm. Ja. Men då körde ju ettan, Super Metroid och så körde jag Fusion, Seromission och Other M. Mm. Jag skippade Metroid 2. Ja. Det är för att det har jag inte så bra koll på. Jag orkade inte Nej. sitta länge med dem. Just det. Men nu kände jag att För att jag hoppade medvetet över Metroid Prime-serien Ja Och nu tänkte jag väl att det är väl dags Så i alla fall ta tag i första För det minns jag att Ja, du körde eh, 2D Ja ah. Och Other då, det är väl lite båda kanske men Ja, det ändå. är ju tredjepersons 3D är det ju mm. Men då tänkte jag, men jag, jag kör Metroid Prime nu För nu blir jag riktigt sugen på det Och eh, jag blev ändå positivt överraskad Över vad bra det har åldrats Mm för jag var faktiskt lite orolig att det skulle kännas ja, lite intetsägande nu när det finns så många äventyrspel i första person som är bra. Ja, just det. Men sen tänker jag också, för sin tid också, när kom det här 2001-2002? Ja, det måste ju stämma. Och jag har ju ändå kört lite FPS från den tiden, eller sent 90-tal, mest tidigt 2000-tal. Och ändå tänkt på det, var det inte riktigt håller måttet idag om man jämför med... Förut. Mm. För jag körde ju första Half-Life var det är, förra året kanske då. Det stämmer säkert. <laughs> och det var jag inte alls särskilt imponerad av nu. Okej. Okay. <laughs> Fast jag tycker ju såklart att det är ett jävligt bra spel men det är verkligen så här att du kan ju inte klara ett moment på första försöket utan du måste ju spara och ladda 20 gånger kanske för att ta dig förbi. Ja, ah, jo. Det är... För det kan finnas någon fiende som har gömt sig någonstans som eh, träffar dig hur lätt som helst. <laughs> och så måste man ladda om leta, dö Ladda om, leta, dö, om, dödar Och sen ska man gå vidare ja. Och då kände jag väl efter ett tag att Det var inte så roligt, Quake 2 håller sig jämligt bra Tycker jag däremot Så det där var en liten oro jag hade Och sen när jag ändå startade och gör Det här introgrejen med Alltså det här är ju fan Super Metroid I första person alltså, Det är samma formula Hela ja. vägen i princip Med att man är på några rymdstationer I början och det slog mig ändå och Jag spelar på tjock tv vad jävla snyggt där. är. Ja, jo, det kommer jag ihåg att jag tyckte då. Så det har säkert hängt med. Ja, jag tycker, jag tycker att grafiken har åldrats med värdighet och spelbarheten också faktiskt. För det känns inte som ett FPS på det sättet. Det känns ju som ett äventyrspel som de andra spelen bara råkar se från ögonen. Ja, det var ju när jag spelade det så kom jag ju på den tiden från PC. Mm. Så jag kommer ihåg att jag vande med aldrig riktigt kontrollen Jag tyckte att den var jobbig Jag kom också ganska direkt från PC när jag spelade det Och tänkte, jag, jag tyckte inte det kändes FPS överhuvudtaget, kontrollen Nej. För jag vet ju just, den åsikten är jag ju tämligen ensam om i världen typ att ha Det tror jag faktiskt Ja, men tyvärr det För det är ju inga traditionella en... FPS-kontroller alls Nej. i det här spelet men så det kanske var därför då så du, du har ju egentligen inte så mycket att jämföra med Nej Det, är det närmaste nej, men man det, kan komma är väl GoldenEye i så fall Ja, men det är väl just det Att den inte är så FPS-aktig Jag kanske hade trott det Och så tyckte jag bara att den var klankig. För hade det varit som säg Halo som kom i samma veva Då tror jag inte det spelet hade känts alls lika bra Nej, antagligen inte För du har ju en lock-on-mekanism Som i Ocarina of Time till exempel Ja oh. Så att det, det är ju inte så mycket att sikta i det här spelet egentligen. Ja, just det. Utan det är ju om du ska skjuta på någon lampa eller en speciell dörr eller någonting som du siktar. Men det är aldrig mot fiender så på det sättet. Så därför så tycker väl att kontrollerna ändå funkar för att de har en annan lösning. För det är inget... Det är ingen shooter. Nej. På det sättet alls. Om man jämför med andra FPS. Utan det här... De har gjort ett 2 d Äventyrspel, fast i första person känns det mer som. Mm. Jag tror faktiskt aldrig att jag spelar igenom det. Vad fan. Mm. Sen finns det till Wii också. Jag har funderat nämligen på om jag skulle köpa det till Wii istället. Ja. För det finns en sån Metroid Prime Trilogy som du kan köpa. Mm. Och du har... Så den var inte den rätt svår att få tag på då? Det är den säkert. Ja. Men Har man några hundringar så tror jag nog att det går att få tag på. Okay. Relativt enkelt. Det är... Det, det, det finns väl inte så många exemplar Men jag vet inte om det är så svårt att få tag på kanske okay. så, Men så kände jag att Det känns inte värt att vänta på det Eftersom mm. det släpps Ett spel imorgon <laughs> Som ja. jag egentligen Kommer att avbryta alla pågående spel För att köra ja, ja, men alltså. Och det, det är ju det som vi ska <laughs> prata om idag Ja. Och det är ju Helt klart så kände vi väl Att fan Resident Evil 2 varför inte Som mm. släpps igen skulle man kunna säga Ja, alltså remaken släpps ju imorgon vi, vi, vi, vi pratar på en torsdag Jag kommer nog släppa avsnittet på fredag Alltså mm. imorgon Och då har ju spelet släppts redan Då kanske du till och med har testat det Ja, jag har ju jag redan demot. provat det det för sig då men... mm. Och då är det också så här att I den här podden, vi har pratat Resident Evil Och vi har mm. pratat remakes Och remasters förut Men jag tänker vi kan väl göra det igen Ja det får ni tåla helt enkelt Och så pratar vi inför ett nytt spel Och så kanske vi kan vara Lite mer djupa i diskussionen Eller gå in bättre på det Istället för att Prata om väldigt många saker På en gång Så kan vi väl hålla oss där Ja, absolut Uh, fan, när var det de pratade på att De höll på att utveckla den här remaken Det måste väl vara två, tre år sedan eller någonting? Ja, det stämmer säkert För det är nästan Det är nästan så lång tid att Jag han glömmer bort det mm. Och helt plötsligt så var det tre månader kvar Ja, då blev jag rätt glad faktiskt Eller rättare sagt så De visar ju upp det Om det nu var på E3 i somras ja, det de. Om det Eller om det, det var på den som är i Tyskland Som heter Game. Nej, jag tror det var på E3. Ja, jag tror jag, tror jag, jag kollade också. på det live när de visade gameplay. Mm. Och blev ju väldigt sugen på det här. Mm. Det är väl Resident Evil 7-motorn. Eller jag tror den bara heter RE-motorn. Ja. Fast det är samma typ av spelsätt som i 4 och 5 och 6 då. Ja, eh, till exempel närmare 5 då kanske. Det här att du kan ju röra dig när du skjuter vad tror jag. Ja, just För det, det. kan du inte i 4 tror jag inte. Nej. Nej, så det kanske, men naturligtvis som du säger, grunden är väl säkert fyran. Och sedan är den ju i femman bara lite ändrad. Så tanken, det här med kameravinken och sånt bakom karaktären och sånt följer ju med redan från fyran. Ja, och jag tycker väl också att det är ganska rätt i tiden att släppa en sån här remake också. Ja. Sen kan jag, sen som jag alltid säger när det kommer remakes, att jag hade väl kanske hellre sett ett helt nytt spel men å andra sidan, vad fan, varför inte? Alltså om det nu är så att Capcom känner att de behöver riska med att göra... Det gick ju bra med sjuan och de vill göra till som man satsar mer på mörker och skräck. Då kanske det är lite lättare att riska med en remake. Och sen om den går bra så kanske den ligger bra. Vi släpper en åttonde del då mm. i jag det här stycket. Och jag läste precis nu innan att... De har lika stora tankar på att göra Resident Evil 3-remake mm. också. Så det här är nog bara början på remakes. Och till och med så långt som en remake på remaken av Resident Evil 1. Det skulle jag nog tycka är att gå lite för långt faktiskt. Ja, det blir ju som i den här stilen fullt ut då, naturligtvis mm. menar de väl. Men vet vilket fall skulle det verkligen behövas? så alltså det, det de kommer åt Tror jag väl, jag har ju sett många som pratar om det Som säger Jag spelade aldrig Resident Evil 2 Men är superhypad för det här Ja men det, så på, att, på det liksom, är det ju skitbra I så fall Så om man kollar på Spannet med möjliga fans Är ju både de gamla Och helt nya mm. Och jag kan Tämligen överraska att de allra flesta som kommer att testa på Det här remaken nu Kommer ju att gilla det Ja Och lär då köpa en både 3 remake och en 1 remake Jag tycker annars att den remasterade versionen av remaken på ettan, den är ju bra. Hur går det? Ja, det det gick bra. Joel fick andnöd här alldeles nyss. Jag höll på att svälja fel bara, det var ingen fara. <laughs> För, och sen också att med en sån här spelserie Alltså det kan ju vara bra med remakes Om det är spel som har potential Eller om de har åldrats väldigt dåligt Men menar ettan fick en remake väldigt snabbt ja. För det åldrades ju dåligt Mer eller mindre i takt med att tvåan släpptes så att det var så jävla mycket bättre mm. För det är det ja. Även om det fanns en director's cut och allt möjligt Som de fick släppa för att de kunde inte släppa tvåan För att de var inte nöjda med det skrotade det och gjorde om det helt från scratch. Ja, det är jävligt fascinerande. Vet du, kanske var uppe på tal senast då, men vet du hur den skulle varit från början? Var det var de skrotade? Det finns faktiskt, det har, de har ju läckt ut på nätet. Mm -hmm. Det tror jag vi har pratat om. Ja, man får gärna ta det igen. För jag ja, jag absolut. Ihåg. Jo, alltså de hade väl. De hade ju två karaktärer. De hade ju Leon och så hade de en som hette Elsa. Mm. Som var en sån biker. Och det är ju Claire Redfield också men hon är ju mer biker i liksom MC knut stil med liksom jeansväst och jeansshorts fast i rosa färg då, för att tjejer kan inte ha någon annan färg. Ja just det. Leon ser ut likadant i båda versionerna. Elsa var blond, ser det exakt likadant ut fast har en sån sån direkt på sig som man man kör sportmotorcykel. Aha, okay. i rött och svart. Mm. Men de skrotade väl den karaktären och tänkte att det kanske är En bättre connection med ettan Om man har systern till Chris Redfield Som är huvudkaraktär ja, i första Ja, det ligger väl något i Ja, och det var väl ett smart beslut Sen Istället för tyska Elsa de <laughs> kanske var tyska Och så tänkte de väl att när de hade kommit Jag vet inte om de var halvvägs färdiga med spelet Men de hade ju ändå polishuset Och det här färdigt och massa ställen Och kände väl att det här känns inte tillräckligt bra som uppföljare till ett annat. Så det måste bli bättre. Mm. Och då skrotar de skiten. Ja. Jag tänker väl att fan vad kul det hade varit om de hade gjort färdigt det här som en Resident Evil 1.5. Ja, just det. Och det är ju det namnet det har nu mer, just den versionen. För den finns, tror jag, att ladda hem någonstans på nätet. Ja. Och då, då är det såklart att då måste du ha en debug-meny, eller vad fan det heter, eller debug kanske heter. Som gör att du kan eh, teleportera dig eller förflytta dig till olika rum genom att välja en meny. För att alla rum är inte så pass färdiga än att du kan gå ut genom en dörr igen. Och sånt Nej, okej. Okay. Plus att det finns ju ingen kollision med den förrenderade bakgrunden eller någonting. Så det finns ju inga väggar eller någonting. Och kameravinklarna är väl inte helt hundra. Men det, alltså det, det är kul om man är nyfiken så kan man ju testa den. Alltså det är ju bara att skaffa en emulator. Ja, just det. Egentligen. Jag tror inte att det gör någonting om man skaffar den. Sen vet jag att det är ganska många fans Som försöker ta det som finns Av Resident Evil 1,5 Och göra det till ett färdigt spel ja, Som att det... så här skulle det kunna ha blivit Ja, men det, sånt där tycker jag är ganska coolt faktiskt. Ja, det problemet är ju att Capcom är jävligt snabba Med Season Desist-krav ja, ja, det är klart att de är För det var ju någon som jobbade på en remake Av Resident Evil 2 mm. Med en sån här Unreal-motor Eller vad fan de heter Ja och uh, hade, då var det ju för sig, eller sig, kanske en total remaster, jag vet inte hur man ska benämna det Vi kommer väl till det senare, men då var det liksom samma spel fast med jävligt bra grafik istället mm. Och kanske lite mer uh, bra flyt i kontroller och sådär Det är lite sånt som de har hållit på med till Super Mario 64 också Ja det är möjligt I Unreal-motorn och det, är, det vet jag att de hade på Youtube och så att man kunde kolla att jag har nästan gjort färdigt hela spelet där. Men Capcom var ju jävligt snabba med Season Desist där. Ja. Sen finns det massa sådana det videor. köper man väl också? Absolut. För att jag kommer ihåg när de utannonserade den här remaken så tittade jag på Youtube ifall det fanns något läckt material. Ja. Och det fanns ju jättemånga Resident Evil 2 remake men då var det folk som gjorde egna Sen finns det en på Youtube som har gjort om hela Resident Evil 2. Mm. Med en sån jätteuppdaterad grafikmotor. Det är ju snyggt som fasen och det ser ut som sexan typ. Ja. Men han har ju varit väldigt noga med att det här har jag bara gjort för att träna mig på att programmera spel. Ja, just det. Och jag kommer aldrig att släppa den här. Jag gör det bara för, för att lära mig. Mm. I och Det är jävligt väl... fascinerande att folk tar sig tid och håller på med sånt där Ja Och folk är jävligt duktiga, uppenbarligen också Ja jag visst, alltså det är väl sådana här grejer man kan få jobb på spelstudios säkert. Ja, exakt Kanske att Capcom själva har lagt beslag på någon av dem, det vet man ju aldrig Nej, det vet man ju faktiskt aldrig Så nu är jag ju svinglad att vi egentligen har kommit så pass långt att den här remaken kommer om typ Fyra timmar Ja <laughs> Det är ju nästan så att jag vill sitta uppe och ladda ner på Steam klockan 12. Ja, jag tror du kan förladda det redan nu. Det är så. Ja, ja förladda kan jag göra, men inte ladda ner. det. Men, Nej, sen... men alltså du kan ladda hem det så att det är klart så att det bara är en minut över 12 så kan du köra. Ah. Alltså det är installerat, man går inte och startar då. Ah, precis. Mm. Ja, precis. men då är jag med. Men det tänker jag det gör ingenting om jag tar det imorgon. Nej. Så. Och jag ska ju ändå jobba imorgon Så att jag kan inte sitta uppe Efter klockan tolv För att känner jag mig själv Börjar jag spela så kommer jag inte komma ifrån det Nej, jag förstår det Och jag vill nog gärna ha Ganska god sömn. Det är ändå fredag imorgon Man är lite tröttare då Du ser lite trött ut nu du ser ja. då, Jesper. Mm, Det är lugnt Jag blir bara lite, vet det där. nästan lite matkomas nu <laughs> Så inte trött i den bemärkelsen snarare, utan mer att kroppen undrar vad fan jag har gjort. Ja, vi har brutit mot en av de, vad är det, sju dödssynnerna. Ja. Vi har, det är frosseri. <laughs> Exakt. Rent jävla frosseri där vi har pysslat med idag. Och det är så jävla gött när det är torsdag, om man ska göra podd, att svulla ordentligt innan. Det som jag också tänker med Resident Evil som gör att de kanske måste släppa en remake för att våga riska. Det är ju det att det är ofta så med, med serier som började där på 80- eller 90-talet att man har en viss formel som man går efter. Man vill ändå att det ska vara samma känsla i alla uppföljare som kommer. Att du har ett originalspel, det är helt okej. Okay. Sen kommer en uppföljare som är svinbra, och sen vill man ändå ta vara på det så att nästa blir ungefär likadant kanske med någonting nytt. Och sen så kommer den till uppföljare som bygger på den föregångaren med lite mer. Alltså sådär. Det blev väl så, så två gånger för Resident Evil trean tycker jag inte var någon jättehöjdare jämfört med tvåan. Sen kom fyran och sätter en ny standard. Har ändå kvar den gamla känslan. Sen kommer feman med något lite nytt. Sen kommer sexan med något lite nytt. Till slut så är det många sådana här lite nytt saker i den gamla formeln som gör att det blir så mycket att de. Klaffar inte ihop. Nej, just det. Så blev det ju med sexan till exempel. att alltså, Nu är det ju så mycket nya grejer, plus att man försöker hålla sig fast vid det här gamla sättet att spela Resident Evil på att det funkar inte. Som är Chris scenario när det ska vara Call of Duty-action-grej eller Killzone action. <här> ja, det kan man väl lugnt säga. Fast eh, det ska vara samma survival horror-upplägg med att du måste hushålla med ammunitionen och det funkar inte då? Nej, det var ju aldrig problem med i hans kapitel. Tycker du inte? Jag tycker att ammunition tog slut hela tiden på Chris. Nej, det uh, vet inte fan om jag håller med om faktiskt. Okej, okay, då är det jag som är kast på att spela då. då, då sker å ju andra sig, sidan, det är, det är ett tag sedan jag spelade här med, så det kan ju vara så att du har rätt. Jag så var inte så här, jag vill inte dra mig till minns att jag tyckte det direkt. För att det är någonstans att man är utomhus Och det är snöigt som fan Och det är massa mm. monster skit överallt Och man måste gömma sig och det ska skjutas som fan Där tycker jag att ammunitionen tar slut hela tiden Och så får jag försöka ja. förlita mig på att slå ihjäl fiender ja. Vilket går så Och så man med sig den där andra jävla klumpfoten också Vad han nu mm. heter Ja just det, jag kommer inte ihåg Nej. Carlos, Pierre. Pierre, Miguel, José Jag vet inte eh, Moral Kombat är också en sån serie Första spelet var jävligt coolt För att det var så jävla blodigt men det var liksom det fanns en hel del grejer som inte funkar så jättebra till exempel de här endurance matcherna när du ska döda eller du ska spöa två karaktärer på en life liksom. mm. det, det går inte. Nej det tycker jag första är svårt också. Ja, AI:n är ju så jävla snabbt i det. Ja, AI:n är ju gjord för att en arkadmaskin ska käka upp dina pengar. <laughs> ja, just det. Speciellt näst sista bossen är Goro, det, det finns alltså det men så är med alla Mortal kombat spel tycker jag, i alla fall de gamla, att alla datorns karaktärer är styrda så att du inte ska kunna klara dig. Du måste hitta ett sätt att exploatera AI för att kunna vinna. Mm. Till exempel, skulle du kunna vinna över Goro i första moral Kombat så måste du hoppa och sparka hela tiden. Ja. Annars så kan du inte spöa någon så du måste hela tiden hitta något sätt att fuska på. Ja, just det. Men det, det är ju för att det är ett arkadspel och ja. man vill att man ska trycka in en jävla massa pengar. Översätts inte jättemycket när det portas till konsolen sen. För då blir ju spelen jävligt tråkig om man inte spelar mot en polare. Ja. Sen Men kom... med tanke på. Eller var du klar med motorkonbatter? Nej. Nej, fortsätt då. <laughs> jag, ska, jag ska vara kortfattad. Sen kommer tvåan. Det är samma grej som ettan, fast man får jävligt mycket mer. Och de har förfinat det som kändes dåligt i ettan. Samma sak kanske när trean kommer en del saker som är nya är skit dåliga en del är skitbra ja. AI är helt oförlåtande och sen går de Street Fighter vägen med att de släpper typ Ultimate Mortal Kombat 3 mm. och så är det några karaktärer som tas bort, några gamla karaktärer kommer tillbaks sen måste de släppa Mortal Kombat Trilogy som också är eh, Mortal Kombat 3-motorn och då känner man liksom att, ja ah, fast det här hade man kanske inte behövt släppa. Sen kommer det målet att komma fyra, då är det 3D men det är fortfarande lika kast som trean. Och sen Det så ju för den serien totalt. Ja, tills det... de uh, gjorde om den. Ja, tills det blev en reboot mer eller mindre. Ja, för den är väl jävligt het nu. Ja, man ja. Säga. För det kommer ju ett nytt ganska snart. Mm. Uh, som uh, går ju all in på det här med vad är det det heter nu då? De här finish-fatalities. Fatalities, ja, som ska bara vara mer och mer groteska. Och de gör att jag tittar på sånt där klipp med alla från det kommande ja. på 20 minuter. Och de är ju, ja, det är ju jävligt fascinerande att se vilken fantasi de har. Och då har man ju lyckats hitta tillbaka till formen. För att ja. då tänker man tänker, nej, men vi kan inte försöka återskapa Mortal två 2 hela tiden. Och en del spelser tycker jag har varit farligt nära. Sällan var farligt nära där med Skyward Sword. Mm. -hmm. Kan jag tycka. Jag tycker ja. att Super Mario var farligt nära med eh, Super Mario Sunshine. Och eh, Metroid var... Mm, ja, nä Kanske med eh, Other M. Ja, fast okay. jag tycker ändå att det var mest storing som var fel där. Det är ju ett uttryck som jag inte vet om man säger på svenska, men jump the shark. Ja, jag vet inte vad man säger. Jag förstår vad du menar. Vi har ju ett sånt avsnitt, fast då kallar vi det för kuka ur. Ja, <laughs> Och då har ju de serierna kukat ur Och då liksom bara, nej men Tomb Raider var ju också så mm. Att nej men nu funkar det inte längre nu, nej. nu är det så pass nya tider Nu kan man inte försöka hålla fast just det just Tomb om var faktiskt äh, i ett spel Har ihjäl henne Och det börjar komma att Ja men nu är det lite sådana här tillbakablickar Från hennes liv och det är lite drömmar Och det blir nej, och så ballar du. ur ja. Men så tar man sig i kragen och faktiskt lyckas så göra två riktigt bra spel Ja, det de från känner 2013 var bra de, Och uppföljaren också, nu känner man de att det som kom förra året Det var väl ganska många överens om att det här är absolut inte dåligt Och det Nej. är jättesnyggt, men nu har det återigen då inte tillfört något nytt alls Sen finns ju såklart de spelserierna som absolut inte behöver någonting nytt För att fortfarande vara bra, Megaman är ett bra exempel Men det får ju vara ett undantag då Ja Super Mario också egentligen. Precis, även om jag skulle alla de här precis här, säga det. New Super Mario känns som att ja, nu börjar det bli tjatigt. Mm. Eh, det kom väl också nu ganska nyligen var till eh, Switchen. Ja, men det är ju som en eh, det är ju det är samma som till Wii U fast en deluxe variant. Ja, precis. Eh, det är väl Luigi-delen även med där också. Ja. Så någon liksom tycker att ja, det går inte att säga något om det här, det är naturligtvis bra men det är ju bara en gång till släppt. Ja. Eh, kan tänka mig att eh, när man tittar på försäljningen av Switch så tycker jag egentligen inte att det är speciellt märkligt att de faktiskt släpper det. Men... Nej, för att de kanske vill ta igen den intäkten de inte fick med Wii U, för spelen Exakt. var ju jävligt bra, många av dem som släpptes. Jaha. Men såldes inte så mycket som konsolen inte såldes. Nej, men då får man väl ta igen den förlorade intäkten genom att släppa dem till Switch istället. Ja. Det tycker jag ändå är ganska rimligt. Visst är det så? Resident Evil i alla fall. Var jävligt nära mm -hmm. på att jämpa The Shark i sexan. Ja. Det är ju ett okej okay spel faktiskt. Det, det är inte jag. dåligt. Är det inte? Nej, det är, kan ju höra en väldigt att jag spelade ju det väldigt mycket. Jag hade lite tankar ett tag på att jag skulle ta platen upp på det på PS4. -an. Men det tröttnade jag ju på. Det gjorde jag också ganska Eller var det på Det var, kom det på PlayStation 3 förresten. Ja, det kom till PS4 också. Ja, men jag undrar om fan inte jag körde det på PS3 -an. Jo, vi köpte väl det när det var nytt Ja, så var det ju naturligtvis. Det ju som liksom, fan, jag var lite besviken Men inte tillräckligt besviken För att inte spela jag, jag körde Nästan alltihopa mm. Och eh, jag kom ihåg när jag skulle Höll ju på att uppgradera alla vapen Och eh, valde att köra Delar, jag visste att det kom Mycket fiende på till exempel Så att jag skulle kunna tjäna så mycket som möjligt, men mm. det höll det väl inte riktigt för Det tröttnar jag helt enkelt på till slut Nej för fyran är det första där du kan börja köpa vapen Och det ja. funkar i fyran för det var inte Det var inte, det var ganska centralt Men inte supercentralt Och sen kommer femman då du ska köpa Och uppgradera som fan Och sexan där ballar du ju fullständigt med att köpa Och uppgradera och levla Din karaktär och sådana ja, här konstiga massa saker Massa grejer ja och då känner jag bara att nej, nu har man fått in lite för mycket konstigt. Då är det ju skönt att Capcom ändå är jävligt snabb med att dra i handbromsen och så var Resident Evil 7. Även om det inte känns Resident Evil på samma sätt som de andra. Men det känns som att spela ett spel på det sättet som ettan kändes för första gången. Mm. Om, man, om någon förstår vad jag menar när jag säger så. Ja, jag förstår vad du menar. Precis som att Breath of the Wild, för att de Nintendo var ändå smarta att göra ett Zelda som bara nej, nu måste vi backa jävligt långt tillbaka och hitta någonting fräscht som med, när vi gjorde det första gången. Ja. För gjorde, Capcom gjorde det med Resident Evil 7, Breath of the Wild känns så som, för det känns ju inte Zelda med den formen som Zelda alltid har haft. Nej, nej. En introduktion med att ta tre saker sen händer det någonting, sen ska du göra sju bossar och sen ser sista bossen. Under tio, i varje grotta så får du en ny pryl. Mm. Uh, A Link to the past -formen, liksom ja. som alla körde sen förutom typ Majora's Mask ungefär. Ja. Wind Waker var kanske inte så mycket heller, men det... Det var mycket segla istället. Segla och fiska och sen ta sista bossen. Så Breath of the Wild känns ju som att spela... Det ger samma känsla av att spela som när man spelar första Zelda. Ja. Att det är utforskade, du vet inte så mycket. Men du får kolla runt och kika läget och försöka hitta lite hemrisar och sånt. Och det funkar jävligt bra. Och eh, nu är väl Capcom jävligt försiktiga att de släpper en remake istället för en uppföljare på sjuan då. Ja. för Kanske för att eh, känna lite på vattnet, jag vet inte. Jo. För det här har ju mega potential tror jag Jag, ja, tror, att jag tror att det kommer bli en dunder Succé Ja det tror jag att vi kan hålla fast vid att... Det här kommer nog säkert vara En En kandidat för årets spel mm. För jag testade demot på Steam Det är 30 minuter man har på sig Att klara demot mm. Och en gång va uh, Är det bara en gång Ja du kan inte köra 30 minuter till det kanske, nej, det kanske man inte kan. Nej, det, nu vet jag att i alla fall i Steam-versionen... Ja, du 30 demo. minuter på dig att spela så mycket du kan. Ja. Att köra igenom det många gånger, helt enkelt. Ja, så kan man väl se det. Men liksom För när, att det din, när dina 30 minuter är förbrukade så kan du inte spela 30 minuter till. Okej, okay, du får 30 minuter totalt och ja. sen så får du försöka klara det så många gånger du kan på de ja, 30 minuterna. Just det. All right, sen vet jag att, att det finns vissa sätt och i alla fall på Steam kringgå det där. Men det finns ju alltid en risk... Eh, att Steam övervaka vad du håller på med. Och vad skulle poängen vara? För jag klarade det på 19 minuter och kände ändå att nu kan jag ändå vänta tills fullversionen kommer. Ja, det var kanske för de som inte klarade det på tiden, eller de som vill spela mer helt enkelt, och inte kan vänta. Ja. Där blir ju naturligtvis en jävla diskussion om det här på nätet. Om mm. hur vidare det var rätt eller fel att göra på det här sättet. Och det var hetsiga diskussioner där ett tag Men det vet jag att Om du nu då, för ett par veckor sedan innan Spelet fanns, var så att du ville Spela mer, så finns det Ett sätt så att du liksom från din Steam kan Ta bort såna här prestationer mm. Och då känner spelet inte Av att du har startat Ja, ja det är därför man får achievements i det spelet För att det ska kunna tracka Hur mycket du har spelat ja Och då är det ju att du får ju manipulera Ditt nästan ditt bibliotek eller ditt konto i alla ja, fall okay. på det sättet och det är klart det kanske inte är så jättepopulärt ifall det upptäcks så det var väl fullt ut på egen sen när släpptes det här demot för en vecka sedan ja det stämmer nog ganska då roligt. känns det som att man kan hålla ut i två veckor ja det kan jag verkligen hålla då med då får man, man väl spela Call of Duty så länge Man blir så jävla upprörda ja vilka, vilka problem folk har mm men på tal om det vet börjar det mot i början av spelet eller är det... Nej, det börjar ja. precis när du kommer innanför polishuset. Ja, okej. Okay. Så jag tänker väl att det som gör alltså när man pratar om remake och remaster det här är ju en remake. Ja, i dess rätta bemärkelse. Mm. Alltså att man tar mer eller mindre storyn och scenerna från, första, från originalet men man bygger ett nytt spel ja. på det. Exakt. Alltså det är game... från grunden, ja, omgjort helt enkelt Verkligen, för jag tänkte på Att Shadow of the Colossus fick ju en remake mm. Och nu börjar jag fan undra Om man ska klassa det som en remake <laughs> För det är exakt samma spel ja, okay. Så det känns ju mer alltså, En remaster, då kan man ju bara höja upplösningen ja. Fast det här känns ju också som en remaster Som att man har byggt om spelet Så att det är snyggare Men annars så känns det likadant Kontrollen känns ju likadant mm -hmm. ja, Men fallet här är ju att det här är ju fan en riktig remake Ja att det, det är nästan som att man har. Man, man, ja, man gör en cover på en låt. Du tar en gammal jazzlåt och så gör en hiphop cover Vilket innebär att det är en helt ny låt men du har samplat tillräckligt mycket för att det ska en cover kan mm. jag väl säga då. Så kommer det här kännas. Och det märkte jag också att tänka att. Jag har ju kört tvåan till Playstation och GameCube och Dreamcast svin mycket. Ja. Och då tänker man ju ändå Har du att... aldrig spelat det på den här Tiger Electronics Gamecom? Eller vad fan den heter? Nej, det har jag inte. Kanske kommer den uppfölja till den också nu. En remake på alla de här Tiger Electronics-spelen. Ja. Då vill jag nog spela Top Gun och Turtles först. Ja, visst gör så. <laughs> då tänker jag ändå att jag kommer nog att känna igen många platser och kanske veta lite vart jag ska gå någonstans. Nej. Alla pussel är utbytta. Ja, <laughs> okej. Okay, vad bra. Och eh, polishuset har ju en helt annan design nu än vad det hade från början. Mm. Så några ställen kommer man känna igen. Men det är inte samma alls. Nej, okay. Vilket jag tycker är rätt skönt. Och ja, så ja, var ju med remaken på första spelet också. Mm. För där tänkte jag ju också att du kört igenom det på PlayStation. Inte Director's Cut-versionen utan den vanliga och sen körde jag det på Gamecube och tänkte men det här kommer jag nog kunna ta mig igenom rätt snabbt för det var inte så länge sedan jag körde originalet och riktigt så var det inte det här var ju ett spel som var tre gånger så stort nästan kändes det som och tog jävligt eh, mycket längre tid att ta sig igenom och det var ju en massa nya ställen också så jag har rätt höga förväntningar på tvåan nu då att man kommer kunna känna igen vissa delar och att vissa scener eller vissa platser kanske mer känns som en homage till originalet men annars så kommer allting vara helt omarbetat. Så det kommer ju i princip vara ett helt nytt spel. Ja. Och likadant är fortfarande två rundor, va? Ja, det hoppas jag. För att det är väl alltså du kör som Leon eller Claire. Ja. Sen kanske man gjort så kanske, för i tvåan så har ju Leon A, Claire B och så har du Claire A och Leon B. Mm. Att eh, båda a scenarierna är rätt lika varandra. Om du förstår vad jag menar. Leon A och Claire A är ju nästan samma. Ja. Så det är ju inte så att du väljer karaktär för att se vad den karaktären gör medan andra gör någonting annat. Nej, nej. På okay. det sättet, utan då är det Claire B där man får se vad Claire gör medan Leon gör det i Leon A. Ja, då förstår jag. Så då är det som att det finns fyra olika varianter Att spela mm. spelet på Och i det här nya är det två stycken tror jag Ja, jag tror att det kanske räcker så Annars ja. hade det blir jävligt mycket om, man då ska, om Claire ska göra samma saker som Leon På ett sätt Och sen på ett annat sätt så ska hon göra det som han gör ah, det, det blir rörigt att förklara ja, ja, vi, ja, men, men, men istället för fyra varianter du Att eh, du byter skiva fyra gånger Beroende på om du vill ha Claire A Eller Claire B Säger vi då så kommer du helt enkelt bara ha Leona och Claire B förmodligen mm. Kan vi väl säga Så får vi väl se då Vad det som återkommer Och vad som eventuellt kan ha tagits bort Det jag märkte med Med remaken Är ju att du träffar ju inte så många Andra karaktärer du kan Interagera med i originalet Nej det i, I början, dels är det han som är i den här jäkla vapenaffären Ja, just det Som du stöter på ja, det jag kommer tillgär. jag ihåg Jag kan ju bara tillägga det att jag har ju varit med När du har spelat igenom det mm. Det är ju den egentligen Eftersom jag var en Nintendo-snubbe Men det kom till Nintendo 64 också mm. Då lyckades uh, klämma i hela spelet på en Ja, uh, sen tror jag väl att det fick väl viss kritik för vissa saker Så jag tror att uh, Eh, läste någon recension sa, och fashan sa: Nej, det där köper det inte jag Fan jag fem med att det ska vara en av de bättre versionerna? Ja, va? det tror jag ser. Det är men ju ingen tror... laddningstid. Nej, men att det blir någon. Eh, det är någonting som är borttaget, vad? Det är ju eh, 3D-filmsekvenserna som är borttagna, jag tror jag. De är ersatta med bilder istället. Ja, men jag tror i alla fall att plats. det var. Jag fick aldrig det där då. Jag fick det ganska lagom till att det släpptes faktiskt. Men det har jag pratat om i ett annat avsnitt så det behöver jag ta en gång till. Men vad fan var vi någonstans? Jag berättade att min relation till det. Ja, just det. Som kanske påverkar att jag kanske kommer att skaffa det någon gång men inte på releasedag. Nej. Som sagt, jag vill bli klar med Red Dead nu också. Ja, men det tycker jag. Jag kommer avbryta allt annat jag spelar. Mm. Jag är inte riktigt lika bra på att göra det här som du jag tror Jag tycker det är lite jobbigt Att ha för mycket igång samtidigt faktiskt. Ja, jag är ju tvärtom Jag måste ha mycket igång samtidigt För att när jag har tröttnat på ett spel så kan jag fortsätta på ett annat Ja eh, Och jag hoppas att eh, Få ta tagel i det i framtiden i alla fall, För är, jag tycker att det ser så pass bra ut Att jag tror att jag skulle gilla det mm, Det är god känsla Men det verkar vara i alla fall fler karaktärer du stöter på där För man tänker man är ändå i På en polisstation i ja. tåan. Då tänker man ju att det borde finnas ganska många karaktärer man stöter på. Främst poliser. Mm. Men här är ju alla poliser zombies i stort sett. Mm. Alltså på Playstation 1-versionen om vi ska säga så. För han i vapenaffären han träffar du bara en gång och sen blir han <laughs> ja. Men och sen så träffar du en polis Inne i polisstationen också Men han pratar med också väldigt, med, väldigt lite den som ser ut som Will Smith där i början ja, men ja, ja, ja just det Han har, vad jag tror, en större roll I remaken För man får stöta på honom I demot i alla fall Och då är han med och hjälper En från lite kniper Om man pratar och samarbetar om saker alltså det, det känns som att han får lite mer plats Hur är det platser? med designen, Will Smith fortfarande? Nej, han, nej han ser inte lika mycket ut som Will Smith nu. Man har inte lika mycket fantasi till dåliga polygoner nu. Nej. Hey. <laughs> det är ju egentligen bara frisyren i den gamla versionen så får han se ut som Will Smith. Sen mm. är det ju bara en enda jävla röra som ska föreställa ett ansikte på typ en polygon. Mm. Ja. <laughs> polygon ja. Fantastiskt. Ja, det var grejer det. Och sen var det en annan polis som man stöter på som går sönder. Har du sett den är det Dawn of the Dead eller Day of the Dead med han, den här militären som är så jävla otreden? Day of the Dead. Day of the Dead. Mm. Han som skriker Han dör, han blir sliten i två delar. Ja, och så är det med det med rösten va? Det är väl med i Day of the Dead också. tänk på han som blir i slutet i två delar och stämbanden slits under så att tonen blir högre och högre. Ja, det är möjligt. att det är ja. Men det finns en liknande scen i demot i alla fall Det kommer med i fullversionen också Då är det en kille man ska försöka hjälpa Det är en sån stor dörr som halvstäng Ska man dra ut honom så att han kommer förbi ja. Och då är det zombies på andra sidan Och så slits han i två och så ligger han där ja, Fantastiskt Och man kan ju nästan göra anatomiska analyser När man spelar det spelet för att det är så jävla detaljerat Med allt blod och slask Fan vad gött Ja, Jag gillar vad du pratar om nu Ja, visst, man ser liksom hur tarmarna vilar där under revbenen och eh, liksom har runnit ut mm. när han ligger där i särsliten. Mm. Värdigt. Väldigt värdigt. <laughs> och samma sak, alltså det här med att det, det, är ju en, det är ju nästan en grej med de gamla recentivriksspelarna att skjuta sönder skallen på zombier. Mm. Vet du hur det är? Jag kommer ihåg när vi spelade första-första. Mm. Det är att man var tvungen att uh, tända eld på zombies. För ja, det är de remaken inte... på första. Ja, ah, okej. Okay. För att de inte ska bli förvandlas uh -huh. till... Crimson Heads tror jag de heter. Ja, det var ah. uh, aldrig med i tvåan sen. Det är bara i remaken, på ettan, bara då, i remaken man... på ettan. Det är bara i remaken på ettan. Okej, okay. bra. Då har vi rätt ut det rätt ute också. Uh, så vi kan inte förvänta oss några Crimson Heads i det här då. Sådana homage. Det vet jag faktiskt inte. Däremot så... Upp, tycker jag nog att det var inte jättesvårt att sikta på deras huvuden så att huvuden sprack. Nej. Och det är ju också väldigt detaljerat hur det ser ut när huvudet är trasigt och hänger liksom ner för axlarna. Ja, kan man göra med shotgunnen va? Och sikta sådär ja, så kommer de närmare och så ja, man av. Och sen kan det vara så att kanske en zombie på tio så sprängs huvudet med pistolen också. Okej. Okay. Alltså blir som en critical. Mm. Det verkar vara ganska generöst med på det här Fast då kanske det är fler zombies på det här Ja just det Sen är Men vad det... fan tror de om ammunitionen i det här då? Äh... Hur har de valt att göra det här? Om du... Fick du någon känsla för det i demot bara? Ja alltså Så som du hanterar dina items Gör du på exakt samma sätt Som på Resident Evil 7 Aha, okej okay. Att du kan plocka upp liksom Krut ja. Och blanda till ammunition Mm, okay. Det gör man väl i trean också Om jag inte minns helt fel Att du hittar olika sorters krut Och kör in någon liten grej Och så blir ammunition Här är det bara att du tar combine på till exempel Tre stycken gunpowder Och så har du handgun ammo Ja, det är ju smidigt För så var det i sjuan. sjuan, var jävligt smidigt Så att det här går ju på samma motor Så att hela Itemhanteringen sköts på samma sätt Ja så vet jag inte hur ett, jag tänker väl att man kommer ha någon form av brist på ammunition i det här. Ja, det får vi väl hoppas så att det blir lite äkta survival. Precis, att man kanske får välja sina fighter. Och apropå det här med att välja sina fighter du kommer väl ihåg, det finns ju två sådana här maskiner, i det är två eh, som det fattas en kabel i. Ja, just det. För att det hoppar ju, det kommer ju massa armar från fönstret och sliter tag igen. Sen är det några fönster som det är några zombies som eh, kryper in igenom. På det här fick jag uppfattningen av att de kommer lite då och då genom alla möjliga fönster. <laughs> så man får vara lite på sin vakt där. Att du kan höra ett duns någonstans och så springer du tillbaka och så kommer någon där. <laughs> då, får, då kan man hitta plank lite varstans. Mm. Om det är någon trasig dörr kanske, så tar du plank därifrån och så kan du spika fast dem på lite olika fönster. Okej, okay. smidigt. För att Bra. se till då. Att inte, ja, det var. Och det tänk, tänkte jag ju på när jag spelade tvåan att varför kommer det inte zombies hela tiden för man hör ju ändå zombies liksom genom alltså att de är ut, utomhus mm. för hela stan är infekterad ja. att det inte är fler som kryper in hela tiden utan det bara är en skock som bara kryper in en gång men här verkar det vara så att det är alla möjliga fönster som i alla fall är på bottenplan att de hoppar in lite då och då okay. och då får man se till då att spika igen några fönster där man tänker att det kan vara strategiskt att ha tomt på sådant mm. Så det var ju schysst att man har den delen kvar istället för att du hittar en kabel och så stänger du ner alla fönster på, i det rummet. Ja. På tal om en annan grej, skrivmaskinen är den tillbaka för att spara? Oj! Det la jag faktiskt aldrig märke till. Nej, okej. Okay. Men jag tyckte det var ganska kul när man kommer in till datorn där precis i det första rummet. I den stora salen, där finns en dator. Där såg det ungefär likadant ut faktiskt Nu ska jag logga in på datorn. Och då tänkte jag, det kanske är samma lösenord och allting men jag tror inte det funkar på samma sätt. Nej, okej. Okay. Men det finns nog, det kommer nog finnas en hel del påskägg som kommer föra tankarna tillbaka till tvåan. Förutom de absolut mest uppenbara sakerna. Ja, det tror jag garanterat. Leon Kennedy typ är 20 år och har en jätterolig polisuniform. Mm. Fast han har inga axelskydde på remaken. Okej. Okay. För övrigt. Mm. För jag tänkte det, för den ser så jävla spejsad ut, hans polisuniform, när man spelar 2an, Men den såg inte riktigt lika spejsad ut. Nej, i... mer normalt kanske. Ja, alltså det ser ju helt knås ut. <laughs> Nästan som när axelvaddar alla 80-talen. Ja, men de har så konstiga utstyrslar på sig i de tidigare spelen. Man kollar på mm. Alfa och Bravo och de här Stars-styrkan att ja. <laughs> Som du menar i den här uh... Power Rangers med skottsäkra västar i olika färger. Ja, särskilt i den här uh, fantastiska och um, som första spelet inled med va? den här uh, live action. Uh... Ja, det är ju så dåligt så att det blir bra. Ja, exakt. Men det också var... att Rebecca hon har också när att de ska ha någon typ av kostym på sig som superhjältar, bara att hon ser ut som när man har på sig kaltsonger över tights. Ja eller linne över en t-shirt alltså sån här konstig utstyrsel, springer hon runt alltså, det, det, det, är så... det är praktiskt en sån här eh, zombie apokalyps och ja, men det, det ser ju bara konstigt ut deras kläder och i live action scenerna ser ju det Men det, ja, det. men det ser ju så uppenbart dålig cosplay ut <laughs> så det kanske var bra att de tonade ner lite på hur fan han är klädd för det är ju ingen annan polis i spelet som har den typen av har. det är, som han är har. också jävligt intressant de har ju en sån här generisk polis, alltså kortärmad blåskjorta och gråa byxor och en sån här polishatt. Medan Leon inte har det. Han ser ut som en SWAT-styrk kille typ. Fast. Ja, exakt. Fast väldigt anime. Ja, väldigt anime, ja. Så de har väl fixat till lite grejer? Mm. Sen tycker jag väl inte att han ser ut likadant som man gör i 4 och sexan, men det är ju en skit sak. Han är yngre också, vet du? Jo, fast han ser mer ut som Johan McGregor än Leon S. Kennedy. Ja, okej. Okay. Johan McGregor alltså. Obi-Wan. Ja. Ja. På tal om det. Det har varit dåligt med sidospår då. Vi tar lite sidospår nu. Ja. Johan McGregors bror mm. är pilot i Royal Air Force. Mm. Och hans callsign OB2 <laughs> Såklart True story, det tycker jag var kul ja, ja men det är väl klart som fan att han heter så <laughs> <laughs> Vad fan skulle han annars ha för namn? Ja det kan man fråga sig Iceman mm. <laughs> ja. Goose oh. Duck Goose Maverick and Goose <laughs> Topper Harley Topper Harley, ja fy fan Det är ett svinebra namn Topper Harley ja Och så kommer Top två i år, eller om det var nästa år Kommer jag ihåg nu, men den kommer i alla fall Det är ju jättemärkligt Ja det kommer bli coolt Ja det kommer nu Nu har jag inte jag sett ettan sedan jag var typ 7-8 år men... Nej men det Amerikanska flygvapnet behöver visa upp sig Lite då och då, de behöver lite rekryter nu Ja visst, som kan Flyga och bomba lite oljeländer kanske. Ja ungefär så Ja, Tapper. Ja, var det inte svin många som eh, skrev upp sig till flygvapnet när de eh, släppte den filmen? Jo, eh, någon form av rekord. Alla ville uppleva det där. Fan vad sjukt det är. Ja, det, det var en effektiv marknadsföring av flygvapnet. Undrar hur många det är som vill bli soldater efter eh, rädda meningen Ryan? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Som ändå visar en lite mer trovärdig bild av hur jävla vidrigt det är. Ja, exakt. Men... Eh, jag tror också att titta på någon, att det är så svårt att bli pilot i amerikansk flygplan, så jag tror att de har eh, bara 60% anställda av de de behöver, så det kanske är därför det kommer en film till då. <laughs> Och det, det roliga är att jag tror inte att vi är konspiratoriska jag tror att det är ett rimligt antagande. Ja, det, de är nog nöjda. Så kan man väl säga. Mm. Det är många som vill gå till Hogwarts efter Harry Potter kom Ja, vart är det den ligger nu igen? Det ligger i England Ja, men så om man vill åka dit och titta hur det ser ut och så Ja, det är ju i nio och en tre kvart. Ja, så är det, ja. just det Det är väl i London tror jag man får mm. åka då, ja. kanske Fan, kanske man skulle göra någon gång Det vore kul att se på riktigt Fattar vad många det är som går till den perrongen Och springer rätt in ja, i vägen Ja, det, det har jag faktiskt sett på filmen <laughs> det står en massor med barnfamiljer Som liksom ska skämta Och så kommer den snubbig långt hår Kubbar som fan och bara kastar sig mot den Och sen vänder sig om och svingar tillbaka Så hör man alla de här barnfamiljerna Så här, hör man så här: Hon oh! <laughs> <laughs> tror att de ser sitt Deras barn får se en man dö Typ så nu när Resident Evil 2 Remaking kommer Så kommer alla vilja bli polis ja Eftersom för i Sverige så behöver vi kanske ha fler poliser och kanske det är bra då. Det är jättemånga som blir poliser och hoppas på för i så jävla coolt att förbereda sig inför zombieapokalypser också. Ja. Det är, det är det är uppenbarligen i Sverige om man verkligen verkligen vill skjuta någon så ska man ju bli polis. Ja, ja Uppenbarligen så är det ju så. Ja, militär är ju ingen idé bli. Polis eller legoknäckt då. Legoknäkt. Ja, ja. Det är Ett roligt ord. Ja, vad fan? Jack Arklöv ville ju panga lite. Han drog ju till Jugoslavien och sköt. Ja. Sen har vi franska främlingslegionen finns väl också. Ja, just det. Sen tycker jag att det Jack Jarklöv gjorde var jävligt dåligt ska jag väl också tycka Ja, det är fan det. Han är ju en idiot. Han, Han ska ju sitta bakom lås och bom ja, för också. Ja, släpp inte ut den jävlen. Jag lyssnar på en bok nu när de berättar om hans jävla upptåg När han var nere i Bosnien eller vad det var mm. Han skrev dagbok om hur det kändes som mörda för första gången Och hur han gjorde Ja oh, för fan vad ja. Han mådde inte dåligt i alla fall <laughs> <laughs> Oj, förlåt <laughs> Från Leonard S. Kennedy till Jackie Arklöv Jackie ja, Arklöv Ja, det verkar ju vara en helt jävla rubbad person mm. Tänk om han lyssnar på det här. Det får han jättegärna göra Ja, jo, det är klart men... Jag förnekar honom inte det Nej Han kanske förändras i fängelset, vad vet jag Skickat mejl, vet jag Inget hotbrev Det vill vi inte ha Otäckt stämning nu Känner du också det? Är du rädd? Nej, jag tänker att jag ser framför mig en mörk cell och, så här och det regnar mot rutan och det Oskar och så sitter han <laughs> Jättedålig högtalare Och lyssna på fyrkantiga ögon På hallet typ Han har suttit och laddat som fan Inför Resident Evil 2-remaken <laughs> ja jag trodde du menar Han har suttit och laddat som fan inför det här avsnittet Ja, det har han också Ja, gjort. nu, fredag eller lördag, nytt avsnitt Och så är han, nej, nu jävlar Och så bryter han sig ut fängelset mm. Och köper en tågbiljett Eller en polisbil direkt till Karlstad och vet du hur han bryter sig ut? Nej. Nej, han gör som Pippi gör i Pippi på rummen. Han bara sliter loss gallret och hoppar på huk <laughs> Han har kunnat göra det precis när som helst Han har ja. bara inte orkat Nej, precis Måste gå går förbi sin granne Du, Wolfgang Nej, jon heter du nu, Vildina Ska du vara med eller? Nej jag är inte John, Men vad fan är du då? Nej han, han har ju dragit till Tyskland Ah just det mm. Har vi något mer att säga om Resident Evil? Ja Jag tror inte att det är sådär jättemycket mer Jag vet bara att jag är superhypad Och förväntar mig ett toppspel mer eller mindre Ja Det tror jag inte du behöver oroa dig för att Nej Det blir något annat än ett toppspel Så jag vet vad du kommer göra i helgen Ja. Jag tror till och med att du kan vara klar på måndag. <laughs> Tänk om det är så. Ja, de säger 10 timmar. Okej. Okay. Mm. Så omöjligt, är det inte? Jag, jag brukar ju ha den så avbryta spel när jag har kommit eh, typ 75% in i spelet för att det går för fort. Och så vill jag gärna spara på det. Men ja. Jag sjuan klarade ju faktiskt på en kväll och en förmiddag. Och så körde jag igenom det två gånger till. Så att jag hoppas att det här spelet har en replay value på samma sätt som Resident Evil 2. Det sista jag kan säga då, om innan vi knyter ihop säcken på det här, det är att du vet när man har klarat Leon A, klar B och så gör man det jättemånga gånger och får en A-rank eller kanske B-rank till och med. Mm. När du har gjort det tillräckligt många så kan du låsa upp nya scenario. Okay. Då du kan spela spela sådana här umbrella soldaten Hank Ja. Och sen så finns det en till hemlig karaktär som är en bit tofu som springer runt. Som bara har kniv... Det, det är ju det är rätt roligt skämt när man är omringad av kanibaler och så ja, är en jävla levande tofu som springer runt som får vara vegetarianer. Men när jag klarade demot så får man se en liten trailer att det här kommer den 25 januari. Mm. Och så bara, men vänta lite Du vet, såna här efter credits till en Marvel-film ja. Så kommer alltid någon extra scen Ja, exakt Då får man se när Hank kommer dit Eller han springer fram och så pratar en walkie-talkie Och säger, fan, jag överlevde du skiten? Bara, ja, jag kommer tillbaka nu Då mm. tänker man, ah fan, man kan spela som Hank i det här också Sen får man se väldigt snabbt En bit tofu som går runt i avloppet typ. <laughs> Ja, men det är väl sådana där grejer som känns som att de kan göra för att hylla lite också. Ja, så att vi kan nog förvänta oss att eh, även Hank och Tofu är tillbaka. Ja, fan vad gött. Säkert ännu mer roliga saker. Jag, jag tänker på alla alternativa kläder som man kunde hitta i originalet också. Mm. Om du tar dig igenom från eh, bilvraket ända fram till polisstationen utan att plocka upp någonting. Ja. Ingen vapen och ingen ammunition. Så kommer det en hemrig zombie som går i den här lilla tunneln under polishuset. Eller vart fan det är någonstans. Det är ju piloten från första spelet. Aha, just Brad, det. han kan man ju skjuta ner och så har han en nyckel på sig. Så, så att du kan komma åt lite specialkläder i en garderob i det där huset där du kan framkalla film. Mm. Tänk om det är tillbaka så att man kan få den här biker-outfiten. Eller den här Colt pyton som man kan få med Claire också Ja Vi får ju se om det finns något sånt då Som man kan tänka på där då i början Och försöka köra igenom det utan att plocka upp någonting på vägen Ja Kanske Så är det nog Men då så, nej, vi får väl se oss som klara. Det finns inte så mycket mer att säga Nej tror jag. Spelet har ju inte kommit än, det är ju några timmar kvar Ja Så som vanligt, följ oss där vi finns Mm. Lyssnar där vi finns och tack så mycket För att ni har lyssnat idag Tack